Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A Műsor a 18. kerületű önkormányzat támogatja. Mindig úgy beszélünk, hogy előtte van fővárosi közgyűlés és az biztosít muníciót nem, itt, hogyha most egyébként ne lenne muníció, de én azt is el tudom képzelni, hogy 20 percen keresztül kérdés nélkül. Ugye az a kérdés, hogy, hogy van-e olyan őszintességi tabletta, ami lehetővé teszi, hogy elmesélje, hogy mit élt meg, ugyanakkor nem tesz kárt se önmagában, se másban. a Attilával beszélgetek, 18. keleti polgármesterről. Van, van, van. Hogyne volna olyan őszintességi tabletta? Elmondom őszintén, hogy a tegnapi közgyűlés után, mondjam, eléggé elég zaklatottan aludtam, szaggatottan is és keveset, És elsősorban maga az érzés volt az, ami eléggé, eléggé rossz volt. Tehát egy, egy nagyon rossz hangulatú vitában, nem tudom, hogy a hallgatók tudják, hogy én 2002 egy hűzamban tagja vagyok a fővárosi közgyűlésnek. Én ilyen altáris stílusú hozzászólást, mint tegnap, 12, 15 év alatt nem, nem, nem tapasztaltam. Tehát ez valami... Ez a trippóféle? Ja. Hogy? Hm? Tehát az, ilyet én köztestületben, én, én magam szégyenem magam, tehát érzé mi köztestületben elmondani, és úgy, hogy nem hirtelen felindulásból egyfajta kontrollvesztettség következtében de hanem szállékosan ez, ez, ez ennek itt helye van. Tehát ez a, a kővárosi közgyűlés, ő itt ezt így el. Tegyük hozzá, hogy a média az abszolút vevő volt rá, és szinte kontroll nélkül, de hát ha már hírszolgáltatás, akkor, kontroll, akkor nem lehet hozzá kommentár fűzni. Minden esetre jóformán nem volt olyan híradás, amiben ezzel ne lehetett volna találkozni. Igen, de, de hát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez az egész történet, hogy innentől fogva olyan mértékben, Elszakad a valóságtól, a normális ö, helyzetektől, ö, illetve attól a vita, ami, ami, ami egyébként kellene lennie, hogy, hogy nem tudom. Szokt... Győ az a hogy mások meg kocsisnak a, a megjegyzésén ö, buktak ki, bár kétségtelen, hogy annak a stílusa nem volt ennyire alpári, de most az a kérdés, hogy most itt kiegyensúlyozottan akarunk-e alpáriak lenni, vagy kiegyensúlyozatlanul, bármelyiket nézzük, borzasztó. Én azt tudom mondani, hogy amit, amit Kocsis Máté mond, az gyakorlatilag minden közgyűlésen 47-szer elhangzik Horvátság a szájából. Tehát ez, ez, ez már gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy a véleményem szerint sem helyes, én sem tartom ezt a, ezt a stílust helyesnek, de akkor ezt Horvátságának ugyanúgy lehet adresszálni minden egyes közgyűlésen, függetlenül az ügy súlyától. Tehát ha Horváth Csaba belesz valamilyen Bogyót aznap délelőtt, akkor ő így beszélt. Hát, ezt már megszoktuk. tehát nekem semmiféle meglepetésem nincs, még akkor is, hogyha ízlésemnek is szívennek nem tetszik. De, de mondom, az, amit nord Norbert művel, hát az egyszerűen, egyszerűen elfogadható. Én ilyet elképzelni nem tudok. Tehát De azon gondolkozom, hogy, hogy a nevébe kérek elnézést minden budapesti Ha hát, ez ilyet így megfogalmazni, elmondani, Őszincs, hogy de egy pillanatra, anélkül, hogy ezt szó szerint idézném, azt kérdezem öntől, hogy mennyire vette magára? Hát, politikusnak van egyfajta páncéje, tehát én ezt nem magamra veszem, tehát én tudom, amikor tudom, én Német Erzsébet mélyen a néz, és műszorban én korábban megdicsérem következetes magatartásáért, hogy valamilyen okból kifolyólag visszatámad rám, azt nem veszem magamra, ezt tudom, hogy a politikai szerepjátszásnak. De... Jó, csak eljön egy pillanat, amikor a politikai szerepjátszás öncélúvá válik, hiszen arról nem lehet megfelelkezni, hogy ugye ez a Friederikus után szabadon, hogy Tripajon Norbertnek ez az egészen fantasztikusan jó megjegyzése nem jöhetett volna létre, ha és azért az, ami itt most olimpia kapcsán történik, ha kutyakomédiának nevezik, akkor azért is vagyok zavarban, mert most hirtelen nehéz lennem. Tehát azt mondanák nekem, hogy mi a kutyakomédiá, akkor vissza kéne néznem valahonnan az interneten, mert nem tudnám konkrétan megmondani. Tehát az, ami itt az olimpia, tehát amióta a Momentum felmutatott x számú aláírás, de többet annál, mint amiről valószínűséggel fel lehet hogy érvénytelen, azóta ami itt történik, igen, de, de, de, de viszonylag egyszerű a képlet. Tehát szerintem nagyon-nagyon egyszerűen végig lehet vezetni ezt a képletet. És valahol 2005-ben vagy 2006-ban kezdődik, akkor Demszki Gábor és a Budapestért Olimpiáért mozgalom kitalálta azt, hogy Budapest alkalmas arra, hogy Olimpiát rendezze. 2005-ben határozatot hoztunk róla, 2007-ben megismételtük, 2008-ban és 2009-ben ismét, akik most egyébként nem szavazták meg, vagy ellene voltak, akkor megszavazták, méltányos vagy méltány talandát, akkor mondjuk meg a nevüket, Varga, ő, bocsánat, Horváth Csaba, J. Német, Erzsébet, Aniszló Sándor, Lajda Péter, tehát ezek a képviselők akkor mindig támogatták ezt, most nem támogatták ezt, de hát nyilván megváltoztathatja valaki a vére. vagy hat év alatt, Erről van szó, hogy megváltoztathatja. Meg, meg, meg, megváltoztathatja a véleményzet, ezzel nincsen gond. 2015-ben ugye ismét ö, ö, elindult ez a lehetőség, és akkor ismét ö, mögé jártak. Én azt gondolom, hogy valahol ott lehet a vízválasztó, hogy míg 2006 7, 8 ban a kezdeményezők, és még 2015-ben is az ellenzéki képviselők azt gondolták, hogy igazából reális esély nincs arra, hogy Budapest olimpiát rendezzen. Viszont ez szignifikánsan megnőtt Boston-Róma-Hamburg kiválásával, és utána ők igazából olyan helyzetben kerültek, és olyan pillanatban érezték magukat, hogy hát ezt az még mégsem lehet. És akkor a menekülési pályát, keresték a lehet. Nem vagyok az ő ügyvédjük, tehát amikor én kérdezek öntől, akkor ezt nem az önök védelmükben, vagy ő, ő, ő ellenük kérdezem, de a mi példánk egy egészen kiváló példa. Nekem volt egy együttműködési szerződésem a szocialista vezetési 18. kerülettel. Ön azon kivételes emberek közé tartozott, aki lehetővé tette az elköszönést, annyira, hogy önnel is beszélgettem, majd ezt a szerződést, ön felbontotta. X évvel később pedig újra nyitottuk ezt a fejezetet, és egyikünk se tudja, hogy hányszor fog ez még előfordulni, most, ha éppen meg fog szűnni, akkor annak technikai oka van. Ön nagyon jól tudja azt, illetve ma már tudom, hogy tudja, hát, illetve ki fog derülni, hogy mit fog mondani, hiszen sokat beszélgettünk, hogy a bizalom. Mondjuk a köztünk lévő bizalom, egy más bizalom, az egy emberi vagy szakmai bizalom annak a politikához érdekes módon akkor sin sok köze, ha ezt egyébként nehezen tételezik fel az emberek. Ő soha nem kért tőlem olyasmit, amit én kényszeresen teljesítettem volna, vagy valamit elhallgattam volna, és amikor én önt arra kértem, hogy valamiről bánítsa véleményt, soha sem visszakozott, és soha sem volt olyan, hogy arra kért engem, hogy akkor erről ne beszéljünk, és így aztán erre nem került sor. De a politikai bizalom az forgandó és a politikai bizalom ma Magyarországon, hát olyan érték, mint amit nagyjából láttuk, és most nem a, a triponféle megjegyzésre beszélünk, mert ez egy verbális gaztet volt, hanem magáról a politikai bizalomról, ami azért ennél sokkal fontosabb, és sajnos ma a politikai bizalom az ilyen forgandó, és ennek következtében, ha valaki azt mondja, hogy nem akarja nem akar használt autót venni attól a politikai pártól, amiről korábban átmenetleg feltételezt, hogy tudna venni. Én azt kényszerűen megértem, miközben mind a két szemem sír. Teljesen így van. Tehát én azt mondom, hogy valószínűleg de arról van szó egész egyszerűen, arról van szó, hogy... De most egy pillanat várj, és utána le fogom vinni a hangsúlyt, és ön jön. Mi van akkor, hogyha nem arról van szó, hogy hogy hirtelen az esélyesség tudata hátráltatta medőket. Figyeljen, én tudom, hogy én milyen vagyok, és hogyha valamit híreztelnek rólam, ami nem igaz, akkor, akkor tudom, hogy ez lepatta rólam, de mégis elkezd foglalkoztatni, hogy hogyan jöhetett létre ez a vád. Tehát az, hogy azt mondják ma Magyarországon, független attól, hogy akit érint az erre, hogyan reagál, hogy azért nem akarnak itt olimpiát, mert akkor azt szétlopnák. Figyeljen, ez borzasztó. Ha igaz azért, ha nem igaz azért, hogy jöhetett létre ez a szituáció? Hát persze létrejött. Ez, ez volt a... Hogy mondjam, ez, ez, egy, ez egy nagyon súlyos vád, de hadd fordítsam vissza azt. Oké, rendben van, de addig, ameddig ez az olimpia megrendezésre kerül, addig van még kettő országgyűlési választás. Feltételezve, de nem megengedő, hogy az a vád, amit ők mondanak, az igaz, hogy a Fidesz eszélt Jó, rendben van, két választás. Ha őt emiatt akarják lemondani, akkor két lehetőség van. Vagy az, hogy azt gondolják, hogy megnyerik a választást, és ugyanúgy szétlopnák, és saját magukkal akarják megmenteni az oroszpirát, B, azt hiszik, hogy nem is fognak nyerni ebben az elkövetkezendő tíz évben egyetlen országgyűlési választást. Nézze, most más okból van benne, hogy igen, tehát a gonosz malacka benne van, hogy kihúzlak, nem? Tehát, hogy, ha, hogy se nekem ne legyen, se neked ne legyen. Bármelyik szemantikai válasz igaz, én azért a baloldali szavazók nevében vagy, hogy mondjam, hegy. én ezt értem, és ebben viszonylag kevésé fogok tudni vitatkozni, de azt kérdezem öntől visszatérve a sinekhez, hogy Igen. ennek a fővárosi közgyűlésen való pro- kontra megvitatása az mennyiben volt egy színjáték, és mennyiben nem? Hát, szerintem ez egy színjáték volt. Hát, ugye arról szólt, arról szólt a történet, hogy hogy mondjam, felnőtt emberek között, ha beszélgetünk, akkor mindenkinek látnia kell. Azzal, az, hogy a Momentum Egyesület összegyűjtött több százezer aláírást, több mint 200 ezeret, azzal gyakorlatilag a magyar olimpiai rendezés esélye, vagy a budapesti olimpiai rendezés esélye infinitizimálisan kicsimre csökkent, tehát közel a nullához. Egyszerűen azért, mert innentől fogva bármikor rendezünk népszavazástól, amit május végén hamarabb nem lehet megrendezni. Az összes ellenfelünk, aki egyébként kandidál erre az addig az építkezéssel fog foglalkozni, és egy csomó minden mást a szavazás időpontjáig meg tudtam tenni. Miközben nálunk egy... Jó, de ha ez nyilvánvaló volt, akkor vajon mi szükség volt arra a párnapos tanástalanságra és egymásra mutogatásra, amit én nem fogok elfelejteni, miközben lehet, hogy azok, akiket érint, meg elfelejtik, mert azt mondják, hogy a politika ilyen, de én, mint kívülálló, örültem volna, ha elmaradt volna, vagy nem a szemem előtt látszik, vagy ne, játszódik, így aztán nem is tudok róla. Hát, hogy mondjam? Tehát azt kell, hogy önnek mondjam, hogy boldog vagyok, hogy ön ebben a történetben nem volt úgy érintett, mint a tarlós, és a tarlósal az elmúlt időben azért sem beszélgettem, mert nem találtam értelmét. Ő meg nem ragaszkodott ahhoz, hogy velem beszélgessen érdekes módon. De azt kell, hogy mondjam önnek, hogy idézőjelesen. A tarlósból hülyét csináltak, és idézőjelesen a tarlós hülyét csinált magából, miközben a tarlós nem hülye, de a borka is hülyét csinált magából. Tehát ez a, ez a meghempergetlek szurokban, aztán meghempergetlek téged tolban, aztán biztosítok számodra zuhanyt, abban nem kéne zuhany, ha nem lenne az első két aktus, és meg lehetne tőle menteni őket. Hát Olyan, mintha a saját emberei követnének el velük szemben akaratlan, gondatlan karaktergyilkosságot. Persze, hát, ö, az... Na, de ez a persze, ez nincs így. De, de, de. Két kézzel fognám önt vissza, hogy hasonló esetbe kerüljem. mert azt mondanám, hogy ugye ez meg fog látszani rajtad, akár akarod, akár nem, függetlenül, hogy nem tegeződ. <gül> igen, igen, igen, igen. Hát az ember nyilván látja, és az ember ö, sejti azt, de... Hogy mondjam, mindenki meg fog látszani, még, a, még, a, még az ellenzéki polgármestereken is ugyanúgy meg fog látszani, a baloldaliakon is meg fog látszani, azon is, aki egyébként korábban támogatta. Tehát minden, ebből, ebből a csincselásból mindenki rosszul jött ki. Tehát azt mutatja ez. De volt, aki még jobban rosszul jött ki, tehát nem egyformán jöttek ki rosszul. Persze, egyformán, de mindenki rosszul jön ki. Tehát ez, ugye vannak, vannak a játékelméletben győztes-győztes helyzetek. Na most ez tipikusan a vesztes-vesztes helyzet. Ez az. Ennek, a, ennek a helyzetnek nincsen, nincsen győztese. De mit élt még meg, ami miatt rosszul Na, a út? Mit élt még meg, ami miatt rosszul a Hát elsősorban ezt az egészet. Tehát az, hogy, az, hogy elindul egy folyamat, valahol van, elindulunk valahova, majd pedig elérünk abba az, idő, abba az időpillanatban, amikor, amikor tényleg valamilyen módon ki kéne állni mellette, és azt a tipik... Azt a, nem akarok jelzőket használni, senkit nem akarok megvántani, de olyan módon védeni a, a, a védhetetlent a... a a baloldal részéről, ahogy én azt ott láttam, kivéve ebből azokat a képviselőket, akik egyébként 2010 előtt nem támogatták ezt az olimpiát, tehát nem voltak képviselők, tehát nem támogathatták az olimpiai mozgalmat. Egyrésztről, másrésztről pedig, akik eleve és végig következetesen ellene voltak, az összes többi képviselő leg ezotikusú magatartása és mozgása ebben az ügyben, és ezt élni, élve látni ott, hát ez olyan volt, mint a legrosszabb pszichodráma. Ezt meg tudom érteni, de gyakorlatilag azt essük, amit megfőztünk. is ha belegondolt túl József helyzetébe, aki biztos, hogy az feltartott kézekkel állna, és azt mondta, hogy neki nincs köze mindahhoz, ami a Dagáinál történik, hiszen azban már fővárosi terület, mert ugye ilyen megállapodás történt az önkormányzat és az állam között, ha pontatlan lennék, akkor majd kiavít. De az sem, az senki sem akadályozta meg, hogy ezzel kapcsolatban azért azt mondja, hogy a, ami a kerületem területén történik, azzal mérsékelten értek egyet, és itt adott esetben, ha másért nem, akkor a fakivágásokról beszélek. Tehát van egy olyan tisztázatlan, tisztázott együttműködés ma kormányoldal és ellenzéke között, ami, ami rosszra vezet. Hát én de aztán azt is mondta Tóth József, amikor átadták, hogy ő maga segítem volna, hogy ez ilyen jó... jó természetes, jó, ter, ter, de gondolj el, amikor ott voltam a műszaki raktár és központ, vagy nem tudom annak mi, akkor ugye ő, ő gratulált emiatt, és külön hangsúlyozta, hogy ez nem jelenti azt, hogy ő a Bliget project egyébként együtt ért. Gondolj el, hogyha minden beszélgetésünk arról szólt volna, hogy én mennyire örülök annak, hogy önnel együttműködhetem, de én közben mennyire nem tudok mit kezdeni a fideszer és ilyen mondatot tőlem száz alkalomban legfeljebb háromszor hallhatott, és az is különböző népszavazások és olyan aktuális ügyek miatt, amelyek bekavartak a mi kettünk együttműködésébe. Ez borzasztó. Tehát, hogy, hogy folytában az legyen, hogy magamhoz húzom, és egyben eltartom magamtól, miközben ez elvikérdés kérd, elvi így nem működik. Az elvikérdések ezeket a kompromisszumokat nem bírják. És ma Magyarországon ilyen kompromisszumból látszólag vagy valójában 12-1 tucat? Tudja, a legjobban, ami zavar egyébként ebben a történetben az, hogy... Elvileg az önkormányzás is, amilyet én az országgyűlés helyett a, az önkormányzatokat választottam négy évvel ezelőtt, két évvel, vagy három évvel ezelőtt. Az az, hogy, hogy az önkormányzatok esetében képesek létrejönni szövetségek, amelyek ügyek mentén jönnek létre, hogy azokat meg lehessen valósítani, és ezek el tudjanak készülni. És talán a legnagyobb csalódás éppen ezért értem, gellegyem a tegatítán. és és nem azért, mert... És nem azért, mert az olimpia, olimpiát vissza kellett volna, vagy az olimpiai mozgalomból nem lehet semmi, hanem az, ahogy ez megtörtént. Tehát ahogy ugye az egyik oldalról az a derék kedves fővárosi elnökasszonya az egyik baloldali pártnak lelkesen támogatja, még megtalálhatók ezek a videók mindenfelé, az, Jó, az utolsó öt percet másra szeretném fölntartani, de, okay. uh, de nem nem, nem, okay. uh, de nem csak azt akarom önnek mondani, hogy erről mindannyian teltünk, és ebben ön is részes, ez ugyanis egy alkalmatlan tárgyal való szexuális erőszak volt. Ugye az, hogy az olimpia ügyét valójában nem az olimpia paraméterei mellett, hanem szintiszta politikai paraméterek mellett döntik el, ugye egy seprűnyélen nem lehet szexuális erőszakot elkövetni, mert az arra alkalmatlan. Az olimpia is alkalmatlan erre. Mégis ez következett be. És ez mindannyiunk felelőssége. Nem kezdek én, tehát ez ugyanígy teatrális. De azt kell, hogy mondjam, hogy amikor ma kormány és ellenzéke, vagy nem ellenzéke, hanem azok, akik úgy gondolják, hogy nem jó irányba mennek a dolgok, olyan szimbolikus dolgokat végeznek ki, abból adódóan, mert azt gondolják, hogy attól halálos sebet kap a politika, vagy legalábbis olyan súlyos sérülést, amitől felfigyel rá, vagy amitől megváltoztatja a mozgás irányát, az számomra borzasztó. Az egy olyan kommunika, tehát az egy, az egy olyan állapotot mutat. Tudja, az a legrosszabb helyzet, hogy most ezek után a az ember együtt ö, két és fél éven keresztül ilyen baloldali ellenzékkel, aki még adott esetben lehet, hogy a közgyűlésben csütörtökön vagy szerben a saját maga által erős. teljesen egyetértek önnel, de ez oda-vissza működik, ebben de... önnek van, és ebben az egész, tehát az egész lehetetlenségünk benne van. Igen. Sos... És a suftiban azt hegezti össze, hogy hogyan fogja a saját maga által e, megtervezett, előkészített... Nyolc... Jó, de mit csinál akkor, hogyha ő meg a saját sérelmét mondja el, akkor azt mondom, hogy egy-egy, ilyen nincs. Nem állhat sérelem sérelemmel szemben, és abból adódóan nem, nincsenek egálok. Ez nem sérelem, ez, ez csak egy tanástalanság. Én ezt értem, de neki is lehet tanástalansága mással. Azt pedig, hogy nem sérelem, azért az, ami tegnap történt, és amit ön felemlített, az sérelem. Igenis, sérelem. Az az ön oldalát, és önt ért sérelem. Inkább azt gondolom, hogy az együttműködésnek. Tehát meg, meg lehetett volna ezt másképp is csinálni. Kiállhattak volna, és azt mondhatták volna, nem tudom én... De gondoljon abba bele, én nemrég említettem, hogy én a is Tibort és Lázár János úgy ismertem meg, mint két egészen hihetetlen elegáns embert, hogy miért hiányzik ma az elegancia a politikából. Nem tudom, nem tudok rá választani. Én sem tudom, én sem tudom, én sem tudom, hogy miért hiányzik. Én, én, én, egy, én egyetlen egy dolgot nálam. Hát hogyha ha nekik, ha ők úgy érezték, hogy elapad a bizalmuk az olimpiával kapcsolatban, ilyen-olyan-olyan olyan okokból kifolyólag, akkor miért nem álltak, januárban és mondták azt, hogy emberek, 15, -dik, 15, -dik, 15 -dik. Erre, erre, erre van válasz, erre nyilvánvalóan az a válasz, hogy a Momentum tudta azt megtenni, aminek a hajójára felszállva tudtak bátrak lenni saját, maguk nem tudtak hajót Hát igen, ez így van. Na jó, de hát innentől fogva, akkor majd mindenki mindig másnak a másnak a, a. Azt nem tudom, minden esetre az a hajó, amit álcsolt a momentum, az egyszerre szolgálja ezt és más és ennek a mi fajtalansága okozza azt a problémát, amivel most a momentum nem tud mit kezdeni magával, és mások a momentummal, aztán majd meglátjuk. Kétségtelen tény, hogy amikor az ember nem talál egy kalapácsot, hogy bejön egy szöget, ha talál egy papapucsot, akkor azzal is bevedi, bár a fapapucs megszenvedi, mindannyian szembedjük azt, ami most van. Ez így van. Ez, ez, ez teljesen egyértelmű. Tehát annyira, annyira szüksége lenne. Ja, de azt kérdezem, hogy a fővárosi közgyűlés miért kellett közben ebbe a helyzetbe hozni, miközben este három ember eldöntötte azt, amit a fővárosi közgyűlés dillet nem tudott eldönteni. Hát, amúgy is egyébként a, a fővárosi közgyűlés az a három emberből egy. Hát egy. erről van szó pontosan, hogy egy. De, de a két harmad az meg nem, nem volt ott. Egy ember, egy ember huszon, huszon nem tudom hány vagy 33. Miért nem ment el Orbán? Jó, rendben van. Én azt gondolom, két dolgot. Az egyik hallgatóm azt mondta, hogy bevárhatta volna a politika, hogy megszámolják a szavazatokat, vagy az aláírásokat. Ez is igaz, a másik pedig, hogy elmehetett volna Orbán Viktor miniszterelnök, mondhatott volna egy beszédet, és megszüntethette volna ezt a helyzetet. Ha akar mondani egy mondatot, igen, és akkor visszatérnénk egy kifejezetten szakmai történetre, amiben az önkervetét érintették. Ja, kettő is van, úgyhogy még is lehetséges, hogy a jövő héten egyszer röpke. Akar arra mondani valamit, amit mondtam? Dolaytoképpen csak két mondatot, hogy, hogy nyilván ez egy, ez egy, ez egy technika volt, de sokkal gyorsabban görögtek az események itt most, mint hogy, mint hogy ebben, ebben jobban fel lehetett volna építeni a, a, a reakciókat. Miután beszélgettek még Vintermanttel, Zsolttal, és most 8 óra 27 van, csak hogy Magam se gondoltam volna, ugye mert ha minden igaz, akkor élő lebonyolításuk egy itt a közeljövőben ezen kívül, a mai napon kívül még három lesz, de én mégis ebben a rövid, de drága időben, ami most úgy tűnik, hogy sem se drágább, mint máskor, én a jövő héten két témában szeretném Önt megszólítani, mert nem hiszem, hogy ez bele lehet szuszakolni e, három percbe. Az egyik, ugye ez a szél Bernadett beteg embereket foszt meg a segétől a kormány, és felmutattak, ugye ott egy 18. keleti állampolgárt, gondolom emlékszik rá. Hát igen, igen, igen, igen, inkább kormányhivatalos dolog, bár volt még egy ilyen ügy, amikor... Jó, ezügyben szeretném kikérni a véleményét, a másik pedig, hogy nagy meglepetéssel tapasztaltam, hogyha kulturált formában is, de ugye a közgyűlés elére terjeszt, aztán nem tudom, hogy foglalkoztak-e vele, és mi a dolog lényege, de hogy a cséri telepel kapcsolatban van egy kármentesítő folyamat, amiről mi nem beszéltünk, vagy lehet, hogy nem így érintettük, és szeretném, ha elmesélni. Jó, szívesen beszélek róla. Ez egyébként most csak egy technikai módosítás, mert valamikor decemberben... Jó, rendben van, csak ugye az azért nagyon fontos, hogy, hogy ugye itt most akkor nincs másról szó, mint amit megbeszéltünk annak idején az illatos út után Kunhalmi Ágnes felvetésével kapcsolatban. És akkor arra kérem Önt, hogy ne tegye le, és akkor megbeszélünk különböző időpontokat, jó? Jó, jó, jó. Zsolt, légy szíves, egy, egy másodpercse várjon. Zsolt! Zsolt! Egy szignát kéne beadni. A műsort a 18. kevdeti önkormányzat kormányzat Hi, how you doing? Looking good. Everything is fucked up, as usual, you yeah. know. Életi Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatja Minter Montel Zsoltal beszélgetek, és egy hát gyakorlatilag ugyanaz a téma, mint amit Ugi atilával érintettem. Az Ugi Attilával folytatott beszélgetésre tudta követni, vagy nem? Nagyjából igen. Érkezett egy reflexió e-mailen, azt felolvasom nép nélkül. Ugi úr arról beszél azzal érvel, hogy még van két ciklus az olimpiáig, mivel gondolja az ellenzék, hogy akkor még ez a kormány lesz hatalma, biztos maukról beszélek, amikor arra utalnak, hogy szétlopják majd. Utána pedig arról, hogy a népszavazásig a többi város építkezne miatt vált, okafogyotta a szavazás, ered, erős ellentmondást érzek, írja XY, aki nő. Ha már, most el kell, ha már most el kell kezdeni építkezni, akkor a mostani kormány lopja szét, nem a két ciklussal. Későbbi elnézést metrón nem tudok beszélni nem biztos, hogy fel kellett volna hívni őt. Jött egy másik, hogy azt kérdezi valaki, hogy mi a különbség a Trippon úr és Orbán stílusa vonával szemben között. Sohajtottam. Az eljöttem, mert válaszolni, bár a másodikkal kapcsolatban is olvastam cikkeket, hogy ez csak egy viszont válasz volt, de én azt gondolom, hogy abba nem nem szeretnék belemenni, meg azóki ki kezdett el szoknyázni hamarabb. A atila szerintem arra, Ugi, polgármester társam szerintem arra gondolt, hogy elkezdi épít, elkezdenek építkezni most ugye a szeptemberben van Limában a döntés, és február 1 en nyílt meg a hivatalos kampányidőszak a kandidáló városok között Tehát szerintem az építkezés esetében, ebben az időszakban, most a február 1- és a szeptemberi döntés közötti építkezésről a kampánynak a felépítéséről és a nemzetközi lobby felépítéséről szólt az Attila, tehát nyilván addig amíg amíg a, amíg egy város nem kapja meg a hivatalos döntéssel a rendezés jogát, addig előkészítő beruházásokat bármit lehet csinálni, de senki nem gondolja azt, hogy azoknak a hatalmas létesítményeknek és beruházásoknak, közlekedés, infrastruktúrafejlesztéseknek most állnának neki a jövő hónapban, legyen szó mondjuk a, a 9. kerületet, Csepelen keresztül, a Budai parttal összekötő Havani híd, vagy, vagy egyéb fejlesztéseknek nem a jövő hónapban állnának neki. Most itt a kampányról van szó arról, és ugye az, amikor arról beszélünk, hogy, hogy akkor most, és azért is álságosnak tartom ezt a, hogy akkor most akkor, de legyen mégiscsak meg elvették az embereknek a lehetőségét, hogy akkor szavazzanak róla. 2015 nyarán, 2015 nyarán hoztam meg a fővárosi közülés a döntést, 93 százalékos, egy, majdnem egyhangú döntéssel, hogy Budapest pályázon az olimpiára, majd ezt követően a parlamentben több mint 80%-os többséggel hozta meg a parlament a döntést, hogy akkor ehhez anyagi forrást és mindenféle egyéb segítséget nyújt, és ezek után nyújtotta be az ország a pályázatot, és akkor valóban volt egy politikai konszenzus. Hogyha akkor nincsen politikai konszenzus, és mondjuk a fővárosi közgyűlés 55-45 arányban szavaz az olimpiáról, vagy a parlamentben 60-40, vagy 55-45 arányban támogatták az olimpiát, akkor ott 2015-ben helye lett volna, megkérdezni az embereket, mert a képviseleti demokrácia csődöt mondott, vagy legalábbis nem tudott nemzeti konszenzust egy fontos nemzeti ügyben teremteni, de mivel megvolt ez a képviseleti demokrácián keresztüli nemzeti konszenzus, ezért az ország, Budapest, a Magyar Olimpiai Bizottság joggal és teljes, majdhogy nem teljes nemzeti támogatással tudta benyújtani a pályázatot. Most, amikor február első évvel kampányőszakban vagyunk, ekkor népszavazást kírni, népszavazási kampányt ellene és mellette való kampányvást folytatni ez olyan, hogyha már olimpiáról és sportról beszélünk, akkor képetesen, hogy hozzákban utáig a kajak négyesben eldöntik, hogy akkor én az ezermétes méteres futamon, odaállnak a rajthoz, eldőzül a rajtpisztoly, leveznek 750 métert, és akkor elkezdenek, és abba adják az elezést, félre rakják a lapátokat, és elkezdenek, elkezik egymás győzködni arról, hogy akkor most megnyerjük-e, vagy ne nyerjük meg ezt a versenyt. Tehát itt most már ebben a helyzetben ténylegesen olyan léket kapott az olimpiai Budapest olimpiai pályázat, hogy semmi értelme abba belemenni, hogy akkor most elkezdjük vitatkozni, mikor Los Angeles és Párizs arról győzködje a Nemzeti Olimpiai Bizottság, tagjait, hogy ők a jobbak, mi meg arról győzködjük egymást, hogy egyáltalán akarjuk -e ezt, vagy sem. De teljesen értelmetlen így belemenni egy versenybe. Nem fogok tudni önnel vitatkozni, valószínűleg akkor amikor a Momentum beadta a kérdését, és elfogadták, akkor ez a logika őket nem jellemezte. Tehát ők ebben az egészben más láttak, és számomra egyébként ebben a ennek a történetnek ez a, ez a lényege és ez a borzalma. Sokat beszélünk a momentumról, szerintem egyébként érdemtelenül, mert az, hogy 30-50-akárhány száz fiatal bármilyen indokkal, van, aki azt mondja, hogy Párizs ügynökei, valaki azt mondja, hogy Los Angeles ösz ügynökei, valaki azt mondja, hogy Soros bérentek, valaki azt mondja, hogy egészettől csak összeálltak, és akartak valamit, vagy illetve bocsánat, nem akartak valamit, vagy nem akartak valamit, hogy ne legyen, vagy pedig egyébként összeálltak és azt gondolták, hogy találtak egy jó ügyet arról, hogy fölhelyezzék magukat a politikai palatára, teljesen mindegy az indok. Mindegyiknek van létjogosultsága, hogy ezt tetszik e nekünk, hogy szeretjük el, hogy hazárulásnak gondoljuk, vagy pedig egy álságos politikai akciónak. Ez megint mindegy. Magyarországon demokrácia van, ott összeállt az a pár fiatal, bármilyen indokkal, bármilyen háttérrel, bármilyen háttér meg. Most nem erre gondolok, hanem arra gondolok, hogy van egy sor folyamat, ahol menet közben egyébként, ha valaki be akar a folyamat, akkor nagyjából azt mondják nekik, hogy az vagy lehetetlen, vagy, vagy, vagy hát leginkább az, hogy lehetetlen, mert a, a másik a verzió, amit akartam volna mondani, az ide nem való. Mert ugye, amit ön mond, az azt mondja, hogy van egy olyan fázis, amely fázis előtt lehet, utána természetesen értelmetlen, alatta pedig függetlenül attól, hogy mi lesz annak az eredménye, olyan romboló hatást ér el, amely romboló hatás után már a dolog nem ér annyit, mint előtte. Erre mondtam azt, hogy ez valószínűleg nem jutott az eszükbe, egész egyszerűen más járt az eszükbe, és ennek következtében a politikának van egy olyan felelőssége, amely felelősséggel, ha komolyan bánik, akkor az egy fontos kérdés, hogy emiatt kárhoztatja-e azokat, akik ezt megtették, vagy akik lehetővé tették ezt a szavazást, mert egyébként az a logika, amit ön mond, abban én nem találok kivetni valót. Tehát van egy vele szemben lévő logika, a viszont semmilyen vonatkozásban nem kapcsolódik az olimpiához. Természetesen is ez a nagy baj, és itt egyébként ez. azért kezdtem el mondani ezt a viszonylag lehet, hogy hosszabb bevezetőmet mert a momentumok kapcsolatban kapcsolatban. De sem. azt értettem. Ez nem, de nem róluk kell, hogy szóljon itt. Egyébként az igazi nagy árulást és merényletet azok a politikai konglomerátumokhoz követték el, akik egyébként 2005-ben. Ez egy nagyon érdekes kérdés, ö, a tekintetben, hogy ezt valójában egy nagy kerekasztal mellett kellene tudni megbeszélni, hozzátéve, hogy valaki azt vetette fel a műsorban, talán akkor azt is hallotta, hogy ezt a döntést akkor kellett volna hozni, ha megszámolják a szavazatokat. Szerintem az illetőnek igaza volt. De szerintem ezzel meg lehetett volna várni, és addig nem beszélni róla semmit. Független attól, hogy 55 ember azt mondja, hogy mondjon valamit miniszterelnök úr, vagy mondjon valamit tarlós úr, vagy mondjon valamit borkai úr, vagy. Tudom is én, csak azt mondja, hogy elnézést abban a pillanatban, hogy kiderül, hogy megban e vagy sem megszólalok. Szerintem ezt kellett volna tenni. Akkor is ahhoz időt tenni kell, hiszen közben lehet hozni egy döntést, de, de egészen többenetes beszélgetést hallottam a klubrádióban, amikor Füriés Balázsral beszélgetett, euh, Bolgár György, és azért nem tudom megróni Bolgár Györgyet, mert hasonló beszélgetést ...nek. Én is voltam fültanúja, sőt, talán én magam is kezdeményeztem, ha nem is ugyanígy. Ugye, a társadalmi célú reklámokért is jár pénz, ennek következtében azt kérdezte Füriás Balástól, Bolgár György, hogy ugye az, amit a rádió eddig teljesített, az ki fogják-e fizetni, és ebben benne volt az egész borzalma. De még egyszer mondom, nem tartom magam távol Bolgár Györgytől, azt mondom, hogy Bolgár György én vagyok, ilyet is ritkán hallottak a hallgatók, de az hogy Füriás Balástól egy ilyen beszélgetés során megkérdezni, hogy Füriás úr ugye akkor a klubrádió a pénzéhez jut, az valami olyan színvonaltalanság volt, olyan kiszerű. Amikor azt kérdezte tőlem a feleségem, hogy miért váltunk el, akkor azt mondtam, hogy mindekinek van egy nagyszerű és egy kiszerű jénye, és valahogy én a te társaságodban mindig kiszerű voltam. Tehát ha valamiért szerettem ezt a műsort, akkor az egyebek között azért volt, mert úgy tűnt számomra, hogy én ebben nagyszerű vagyok, mint egyébként az életben. Tehát ez, amit ez az egész helyzet okozott, az országnak valamilyen elegáns talanságát mutatja, ami kétségbejtő az olimpiával együtt, és attól teljesen függetlenül hangsúlyt levittem. Igen, tehát, hogy befejezzem a gondolatomat, én, én azoknak a árulását tartom, tehát, hogy egész egyszerűen a folyam, tehát a dolgoknak van folyamata, egy olimpiai pályázat. Mentővet látott a politika, az ellenzék ebben a Momentumban. Azt mondta, hogy belekapaszkodik. A fővárosi közgyűlésben ez elhangzott, és mélységesen osztom, osztom ezt az álláspontot, hogy 2015-ben az MSZP, azok a pártok, akik támogatták mind mint a fővárosi közgyűlésben, mint pedig a parlamentben vidéki nagyve Botka László is támogató nyilatkozatot adott ki, sőt lobbizott azért, hogy Szegeden legyen olimpiai helyszín, ahol egyébként az sikeres pályázat után az olimpiai lebonyolítása során olimpiai esemény kerül megrendezésre Szegeden. Ezek az emberek 2015-ben félelemből szavazták meg az olimpiát, nyilván ez a vélemény, de ezt a véleményt osztom, nem merték kimondani az akkori gondolatukat, hogy egyébként ők ezt nem akarják, vagy nem szeretnék, de mivel ez egy pozitív ügynek gondolta mindenki, és az is volt egészen sokáig, tehát félelemből álltak mellé, és most pedig félelemből hátráltak ki mögül le, mert egyébként ennek a népszavazási aláírási, meg egyéb Erce aláírás gyűjtésestől, aténi képek mutogatásán keresztül, a közvéleményben, és egyébként ebben megvan a, a, a, a negatívuma, vagy a, a, a rossz szereplése egyébként az olimpiai pályázatot irányító bizottságnak, vagy es is, hogy ez az aláírás gyűjtési időszak alatt a pozitív, üzenetek, a pozitív kampány, az azon túl, hogy, hogy olimpikonok óriási plakátokon írták, hogy szeretnék, hogy Újpesten, új új hogy Budapesten olimpia legyen, nem volt, nem volt az olimpiának a gazdaságos. A hatalmas lehetőségeket a barcelonai vagy a londoni példát bemutató kampánya érvrendszere, ezért meg, megfordult vagy megfordulni látszik a közhangulat. És félelemből kihasználva ezt a lehetőséget ezek a pártok most, 2005, 2008, 2009 és 2015 után megváltoztatták a véleményüket, és súranó pályán megpróbáltak ebből a helyzetből kimenekülni. Én ezt tartom álságosnak. Az olyan momentum saját érdekeiből, vagy bármilyen célból, még egyszer mondom, engem nem érdekel, megcsinálta azt, amit magának kitűzölt. És egyébként ennek, ennek során nem vette figyelembe azokat az időszerűségi kérdéseket, azokat a, a, a sebeket, azokat a fájdalmakat, azokat az elszalasztott lehetőségeket, amit egyébként ez jelentett volna. Ez az ő dolguk, nem lehetünk mindenkiért felelősek, mindenki magáért felelős. Remélem a momentum fölött is eljön majd az idő, amikor valaki vagy valaki ítélkezni fognak, vagy csak szavazni, vagy megítélni hosszú távon a tevékenységüket. Én itt sokkal inkább a 2015-ös, nagy, nagyjából 100%-os, 80 és 93% közötti nemzeti egységet, fölrugók felelősségét látom, és emiatt egyébként én nagyon szomorú vagyok, én ezért is nem szóltam az nem a közgyűlésben, mert valószínűleg indulatoszatban fogalmaztam volna, mint ahogy egyébként kellett volna, vagy amennyire illet volna, úgyhogy ezért én inkább, inkább, bár benyomtam a gombot, hogy hozzászólnék, de aztán jelentkeztem. De mégis az, amire a fővárosi közgyűlés kényszerítette a nagypolitika, az is, az is, az is, az is, az is. Ez egy nagyon... Ö, igen, és a beszélgetésnek ezt a részét is hallottam az Attilával, hogy akkor itt most ki, ez egy ilyen forró krumpli Játék volt, hogy akkor kiviszi el a balhét. Én szerintem egész egyszerűen arról van szó, hogy itt nem egyszerre, nem egyszerre játék. És én nem akarom mentegetni Kósal, mert semmi közlem hozzá, meg ráadásul ő is félreértésre meg szerencsém. Könyörgöm, mi akadályozta meg a miniszterelnököt abban, hogy, ahogy Borkai zsolt és fríjas balázs elmentő is elmenje? Mondjon egy beszédet. Hát mondjuk talán. Bár nem emlékszem, mert ugye én akkor azon a 2015. júniusi fővárosi közgyűlésen, amikor a támogatásról szavazta, szavazott a közgyűlés, speciál pont nem voltam ott, mert a kislányomra voltam kórházba, de de nem emlékszem nem voltam ott, nem emlékszem hogy akkor egyébként ott voltam a miniszter de nem nincs jelentősége most, tehát hogy ne az legyen, hogy utána este hárman összejönnek és el meghozzák azt a döntést amely döntésből egyébként kivonják azt a közeget, amelyre korábban azt mondták, hogy az kompetens, tehát ebből én egyáltalán nem akarom annak a jelentőségét csökkenteni amit ön egyébként az ellenzéki pártoknak a viselkedéséről mondott, csak azt szeretném önnek sugalni és azért mondom, hogy sugalni, mert nincsenek pontos mondataim, hogy ez egy katyvas. És ebben a katyvaszban ön teljes joggal mondja azt, amit mond, a másik fél pedig mond egy olyat, ami esetleg ő neki az igazát mutatja egy másik ügyben, és az egész attól válik katyvasszá, hogy ezek csak kézen kézenközön kapcsolódnak egymáshoz, és aztán azt eredményezik, amiről beszélgetünk, az meg nagyon rossz, az pedig, hogy ebbe tiszta vizet lehessen önteni, Hát ez nagyjából lehetetlen. Igen, csak én azt gondolom, hogy most arról beszélni, hogy akkor a... Hogy, hogy nem is emlékszünk arra, hogy akkor ott volt a miniszterelnök, de most miért nem volt ott, és miért nem odajött, és miért nem úgy ezek a mellék. Én nem azt mondom, hogy akkor kellett volna oda mennie, hanem most. Tehát, én, én nem húzok párhuzamot. De, de, miért? de miért? Hát azért, mert végül is, amikor a döntés született, mert ugye arról volt szó, volt arról szó, hogy a fővárosi közgyűlés kompetens volt olyan, hogy a... Magyar Olimpiai Bizottság kompetens. Én egyébként ma reggel még a Magyar Olimpiai Bizottságnak a hollapján semmi olyan döntés nem láttam, amit tegnap hoztak. Tehát egy olyan fajta zavarodottságot érzékel az ember, amely zavarodottság rendben van, hogy van, de ezzel együtt mégsem, mégsem jó, hogy van. Mindenki menti a maga mundériának a becsületét, és, és ez az én szememben mindeknek sikerül 78%-ban, de ez a 22% az nagyon súlyos. De ez lehet, hogy azért, mert hogy, hogy, hogy elviszi a fókuszt a, a mellette vagy az ellen. Könnyen, erre e, e, e, e nem tudok válaszolni, Én csak azt tudom, hogy szégyellem. Azért, de, de, de, de tényszerűen arról beszélünk, hogy a miniszterelnöknek abban van szerepe egy olimpia megrendezésében, hogy a kormány biztosítja hozzá forrást. De biztosított hozzá, és még egyszer mondom, tegnap a három szereplőből kettő ott volt a közgyűlésen. De az a kettő volt. Hát nem kettő, mert ugye kettő ott volt, mert ott volt maga a fővárosi közgyűlés, tehát az az egyik így van. az Olimpia Bizottság, a harmadik pedig egyébként a fővárosi közgyűlés is, és a mobáltal is megbízott kvázi munkáltatott, de egyébként kormány. De könyörgön nem mondták ki azt, amit este kimondtak. Már pedig, hogyha ez a két kompetens, a harmadik csak a pénzt adja, akkor a harmadiknak meg kell hallgatni az első kettő, de az első kettő nem mondott ez ígyben tegnap semmit. 12 óra múlva pedig tudomásul vették a másik három döntését. Én nem hiszem, hogy ebben, ebben nem funk egyet. Én nem hiszem, hogy például van egy olyan kormánydöntés, ami hogy mondjuk egy fővárosi fejlesztést érint, akkor oda a teljes fővárosi közgyűlésnek. Ennek igaza van, de itt nincs kormánydöntés, tudtam már. Itt három ember, ez jól beszél egyébként, hiszen ez a három ember azt se tudom, hogy milyen grémiumot képez együtt, és aztán közösen hozzák ezt a döntést. És még az sincsen, hogy valaki kiáll utána és ad egy sajtótájékoztatót. Nem, nem kerek a történet, és az a baj, hogy sehol se kerek, tudja. És én számomra az az öröm, hogy amikor mi ketten Újpest kapcsán vagy fővárosi ügyekben, amelyekben kompetensek vagyunk, én így, ön úgy az együttműködésünkből adódóan, aminek ma még eleget teszünk, itt elhangoznak azok a kérdések, amelyekre elhangoznak, ilyen meg olyan válaszok, amit aztán az emberek kezdenek valamit, de amikor egyébként ilyen kérdések nem tudnak elhangozni, és válaszok se, az nem jó. Ez az egész történet nem kerek, és nagyon nem szeretem. Nagyon nem kerek, és azért, és azért értek egyet egyébként a tivállógi kollégámmal, eh, abban, hogy nagyon rosszul érezte magát, meg hogy. Meg hogy eh, mert, mert most hogy levetítem újpest, és azt mondom, hogy van egy olyan projekt, példa, itt legyem ezt a piacprojektet eh, eh, rendezvényközpontos, azért Újpest életében, ha nem is akkor, mint az ország életében egy olimpia megrendezése, de az elmúlt 15-20 év legnagyobb beruházása. Tudom, Újpesség... tudom ennek ez fontos, és valószínűleg Újpestnek is fontos igen. Így van. És? Ciklusokon, ciklusokon ciklusókon átivelő történet. Tehát, hogy én nagyon-nagyon... Ne fejezzel be, hadd idézzel fel a honpolád helyet azt, amikor én 1996-ban, vagy 97-ben, vagy 98-ban Jézusom, húsz éve beszélgettem, a Korzó című műsorban kell Lászlóval, és arról volt szó, hogyha ha valakitől megrendelnek egy műalkotást, és azt megvalósítja, akkor az lehetőség szerint egy cikluson belül legyen, mert hogyha az áthúzódott cikluson, akkor az a műemlék, vagy ez a műtáj nem biztos, hogy létrejön. Borzasztó! Hát, ó, de te, mi ezt a piacprojektet, engem, engem első 2010-ben választottak meg, 2011 nyarán kezdtük el a piacprojektet. Get 14-ben volt egy újabb választás, és még most zajlik az... Isten éve. menj, hogy ez hasonló sorsra jusson. És ezt az újpestiek kedvéért, vagy a fővárosi a kedvéért... Milyen, milyen, milyen, milyen magabiztossággal és milyen nyugodtsággal mennek neki minden egyes két... Nyugodtan menjen be. Én támogatom őnt, akkor is, ha van műsorom, és akkor is, ha nincs, és búcsúzzunk el, mert ön azt mondta, hogy 55-kor végezni szeretné, és 54-40 van. Sietni fogom. De hogy hogyan menjek neki, hogyha a főváros Megszavaz valamit. Elkezdjük és csináljuk. És utána kiderül, hogy másfél év múlva simán föl lehet rúg. Bármikor kérdezzel meg az ügyben, ha elmeséli a történetet, hogy fiala igazamban, és én ha azt mondom, hogy igazabban, akkor csinálja, de ez a belső hang tőlem teljesen független működik önben. Ezt az elmúlt években megtapasztaltam. Köszönöm az együttműködést, sok mindent lehetővé tett. örülök, hogy megismerkedhettünk, így közelebbről is. E, azt kell, hogy mondjam, hogy az ön belső hangja, az tökéletes állapotban van, ez ügyben tökéletes válasz fog önnek adni, akkor is egyébként, ha csalódás éri szépen, és remélem, hogy jobb lesz a sorsunk, és hogy valahol, valahogy minden, Valahol, valamikor mindenki. Ez így van, például ma mindjárt kettőkor, vagy háromkor, vagy mit írt? Kettőkor. Kettő. Kett, kettőkor találkozni fogunk. Nagyon szépen köszönöm, viszont halásunk. Mindenkinek is. Mint ahogy Zsoltot hallottak. A műsort az új önkormányzat támogatta. Van négy percünk a bármire. 0679.3995 és 0679.3996. Egy olyan, olyan dologgal kapcsolatban, ami soha nem volt megszavazva ö, népszavazáson, ö, soha senkinek a véleményét nem kérdezték. Elnézést, a nemzeti ügy nem attól lesz nemzeti ügy, hogy megszavazzák népszavazáson, ez egy óriási tévedés. A nemzeti ügy attól nemzeti ügy, hogy valaki nemzeti ügynek tartja. So, soha nem volt konszenzus ebben szerintem a magyar társadalomban. De ez nem igaz, hát ön is tapasztalhatta, hogy milyen szavazások voltak. Tehát ez ért azt értem, hogy a végéről, ha gombaítja, akkor, akkor mondj el, de akkor nem kellek hozzá én. Rutálja a, fővá... a fidesz és ezt tetten éri benne ebben most, hogy akkor jól berukták őket. Oké. Okay. Volt konszenzus. De az se népszavazás volt. Az a három darab mszp polgármester, aki véletlenül bejutotta a fővárosi közgyűlés. Nem hogy jön ide a véletlenül? Az a három, vagy az a nem tudom hány? Az. Igen. És a parlamenti döntéseket is egyenként nem népszavaztátják meg független attól, hogy egyébként az milyen horderei Hát ez óriási horderejű, és hogyha most uh, nekik, uh, nekik ez nemzeti ügynek, stb., akkor a paksot, meg az alkotmányokat, meg, uh, meg mindent... Uh, meg... Önnek ebben igaza van? Én. Ebben igaza van, de ez nem erre vonatkozik. Azt kérdezem Öntől, de... hol van a paksal kapcsolatos momentum? Lehet, nem lehet ezt játszani, hogy az... De lehet játszani, látja, látja hogy lehet játszani, és Paksal együtt talán, nem tudom, hogy paks mikor jöttek elő, először 2014-ben választást nyertek, és jelenleg a népszerűségükön külön se látszik. Látja, ez egy nagyon komoly feladvány, hogy Paks miért nem ér fel egy olimpiával? Ö, pénzügyileg és az... Nem pénzügyileg, nem pénzügyileg, nem, nem, nem, azért nem ér fel Paks az olimpiával, mert paksat az emberek zöme nem érti, az olimpiát pedig valamiért érti. Valószínűleg azért... Múlva, mert... amikor... Desu? Majd tíz év múlva, amikor tönkre megy benne az államháztartás, majd akkor... Fog. De önnek igaza van, de most nem ugyanazt a beszélgetést folytatjuk, mint amit elkezdett. Tudom, tudom. Önnek igaza van, csak azt értem, meg, hogy ahhoz, hogy igaza legyen, ahhoz formál logikailag is azt kell követni. Tehát? Tehát most meg kell találni azt, hogy mi, a, mi legyen a helyzet Paksa. Hát, én már rég, rég elkezdtem volna az aláírás gyűjtést. De, de nem volt olyan kérdés, amit jóvá hagyott volna az a bizottság, aminek ez a dolga. Tehát hiába kezdett gyűjteni aláírást. Már... De jól beszél egyébként aláírás gyűjthet ettől függetlenül, csak nézze, ez az egész történet attól ütött ekkorát, mert a jog keretén belül adott egy olyan lehetőséget, amit a jog keretén kívül egyébként a Fidesznek nem kellett komolyan vennie. Még egy dolog tud ilyen lenni, hogyha kimegy százezer ember az utcára, kimegy 50 ezer ember. Mikor ment ki 50 ezer ember? Mi hiányzik ahhoz, hogy Pox kapcsán kimenjen 50 ezer ember? Mi, mi hiányzik ahhoz, hogy az általános elégedetlenség kapcsán kimenjen 50 ezer ember? Általános elégedetlenség kapcsán nem fog kimenni 50 ezer ember, mert az sokkal... Hát, és Romániában, amikor... Jó, rendben van, én szoktam azt mondani, hogy ne jöjjenek elő más példához. Annak idén a demokratikus karta által felvetett dolgok az, azok, azok az értelmiséget érintették, mégis tízezreket vitt az utcára. A régi dicsőségünk hol vészel? Szerintem itt egy olyan vákum van most a magyar politikában. Csak... De ez nem a, a politikában van, ez a mi vákumunk a politikára ne fogja? Hát a társadalomban is egyrészt, vagy... Mellett. És ne felejts el, hogy azért azt nem fogja tagadni, hogy az olimpia alkalmatlan tárgy egyébként az, hogy rajta a politikai erőszakot kövessenek el. Mégis ez történt. Szerintem ez nem volt politikai erőszak. Én nagyon örülök, hogy aláírhattam uh, azt, hogy uh, legyen erről népszavazás. És az... Ebben önnek igaza van, de amikor ez politikai sikra terelődik, akkor mégiscsak politikai erőszakot de... követnek el egy alkalmatlan tárgyam. De könnyen fia ebben az országban minden politikai sík van. Erről van szó? Hát ugyanarról arról hogy ki kéne vonni belőle a politikát. Pontosan. Tehát Paksnak, Paksnak kéne lenni, az olimpiának, olimpiának kéne lenni, és mindennek annak kéne lenni, ami is közben nem az. Igen, de, de ne azok vessék már a szememre, vagy az nem. Most nem tudom, hogy valami, mi oldalunk szemére, hogy politikát csinálnak akármiből, akik, akik... Önnek ebben is igazán van, csak kérdezem öntől, hogy hol van az a pillanat, amikor tabularázát lehet csinálni, és amikor úgy állnak a felek egymással szembe, hogy egyébként azt mondják, hogy rendben van, akkor most kezdünk focizni. De állandóan a játékszabályokról beszélnek, és állandóan arról beszélnek, hogy ami az előző pillanatban történt, az csalás, és ez nem foci. Ez nem tudom, micsoda. Igen, de a amikor a, nem tudom, a Manchester United játszik a Ö, Atkár FC-vel, akkor ne az Atkár FC legyen már a hibás, hogyha véletlen egyszer újeg volt. Szóval. Ebben igaza van, de most visszatérve a képes beszédből, az, hogy ez ö, vonatkoztatható legyen azokra a hétköznapokra, amiben élünk, ahhoz nem tudom, hogy mi kéne. Ha holnap nem szavazzák meg a Jordánt emiatt, <gül> <gül> áttét. És hány ilyen volt már? Ha nem lesz metrófelújítás emiatt, Hát hogyha úgy megy a metró felújítás ahogy. Hogy az Olaf jelentésről most már nem beszél senki sem, mert lett egy ennél fontosabb dolog, de holnap majd megint azzal jönnek elő. Hogy van egy játék a szavakkal, meg nem csak a szavakkal, ami, ami borzasztó. Tehát én azt mondom, hogy egy pár kapcsolatban, ha ez pár kapcsolat lenne, abból már el kellett volna jönni. Hát csak az ember az országát nem így hagyja el. Belejött, vagy aki elhagyja, gyakorlatilag ezt az aláírat, ezt a blanketta a szerződést mondja föl. Én is közel állok ahhoz, hogy felmondjam ezt a banket a szervezet. Nem csodálom. Nem fogom megróni érte. <gül> Tehát az állatok azok úgy vonultak az életük folyamán, ahogy egyébként a természeti körülmények lehetővé tették. Ha az a fa, ami az ő otthonukat adta, megbetegedett, vagy a környezetébe történt, valami arrébb mentek, és hogy emiatt éreztek-e szoborúságot, nem tudom, de hogyha ön elmegy abból az országból, amely az ön számára nem teremt megfelelő életkörülményeket, nem anyagi, hanem egyáltalán hangulati szempontból valamiért ő nem, nem megróható. Különös tekintette, hogy még el is tud számolni azzal, hogy mindent elkövetett annak érdekében, hogy ez megváltozzon. Csak még az a legszörnyűbb, hogy anyagilag nem is feltétlenül lennék. Erről beszél, erről beszél. Hát ne felejtse, hogy volt itt egyszer egy ember, aki nem anyagiat miatt ment el, és azt mondta, hogy a határon hirtelen minden megváltozik. Ha valami foglalkoztat engem a tekintetben, hogy nem fogok-e fejancsit csinálni, azon gondolkodom, hogy vajon mindaz, hogy nem fogok foglalkozni politikával, vajon hosszabb idő után kevésbé teszek gond terhelté, mert valahogy azt gondolom, hogy Atlas vagyok, aki viszi ennek az országnak a súlyát, miközben nyilvánvalóan, hogy ez tök hülyeség. Attól, hogy nem beszünk tudomást, vagy nem, nem látunk dolgokat, attól azok még ott. Én ezt értem, de én ugye ezzel naponta foglalkozom. Rendben van, köszönöm szépen.